Однак і теперішнє знайомство з ними принесло мені достоту велику радість, ніби нового відкриття прекрасного, пов'язаного з творчістю названих поетів, хвилини душевного співпереживання з автором за їхню неласкаву, часом сувору долю. Найперше достоинство цих повістей Олександра Дека – полягає в тому, що за своєю формою вони стоять на високому художньому рівні. Автор показує людей і події сивої давнини, а складається враження, наче все описане він спостерігав сам, бачив на власні очі. тимто і постають раз у раз ось такі зримі картини, як у повісті «Журливий заспів». З Глібовим і Шишацьким прогулювалися Лизогуби. У дворі до них підійшов хлопчик років 13. Русявий, з червоними щічками, гарно вдягнений. Він мав надто серйозний вигляд. Якщо зовнішність навіть епізодичної фігури хлопчика автор виписує з такою деталізацією, то ще більше уваги приділяє він описові основних персонажів. Ми добре уявляємо Глібова – вже на самому початку повісті. Ховаючись під чорною парасолькою, Глібов Леонід, Іванів син, ішов до Чорного острова. Його доладно скроєну постать облягав добре підігнаний чорний костюм. Шия обгорнена сукняним картатим шарфом. І через півсторінки. Округле лице Глібова з голеною бородою і чорними бакенбардами – Світлі добрі очі з смішинкою десь на самому дні сподобались Петру Кунашевському. Це штатний смотритель Чорноострівського дворянського училища, в якому Глібов працюватиме учителем. Так само виразно бачимо і Віктора Забілу в повісті «Солов'ї співають на світанні». Спершу молодим корнетом з густою чорною шевелюрою, коли він їхав додому на побивку, потім все дорослішим і старішим, і нарешті в останні години чи навіть хвилини його життя. Поет побачив своє відображення в тій сльозі і не впізнав себе. Почорніли обличчя, сиве волосся, помер у сні. Ще одним достоинством повістей Олександра Дека вважаю те, що своїх основних персонажів – Леоніда Глібова та Віктора Забілу – він малює не холодною рукою, не як байдужий ілюстратор, а з глибокою, щирою любов'ю, з любов'ю і до них, і до їхньої творчості. А це неминуче передаватиметься і читачеві, і, зокрема, читачеві шкільного віку. Хтось із відомих письменників, здається, Чехов, сказав «Много серця – лучшее средство хорошо писати. Мимоволі, приходить на пам'ять цей вивірений афоризм, коли читаєш повісті «Журливий заспів» та «Солов'ї співають на світанні». Про питому вагу того, що зробив Олександр Деко для якнайповнішого висвітлення многотрудного життя і творчості, зокрема Віктора Забіли, свідчить такий доволі промовистий факт. В українській літературній енциклопедії – Після величенької довідки про життя і творчість Віктора Миколаївича Забіли, том 2, видання 1990 року, сторінки 221-222, вміщено перелік творів, які стали джерелом для написання згаданої довідки. Наводжу повністю той перелік. Франко. Поезії Віктора Забіли. До біографії та характеристики Забіли. У книжці Франко «Зібрання творів. Том 37. Київ. 1982 рік». Полтавка Наталка. Кибальчич. Роман Віктора Забіли. З моєї матері. Зоря. 1894 рік. Число 18. Оніпко. Віктор Забіла до 90-річчя Дня смерті наукові записки Ніжинського Педінституту 1960 рік, том 11.